«Ось уже третій день, як я живу у вашому монастирі. Чому ти ні разу не підійшов до мене?» Це адверте запитання дівчини з найду. «Справи, Клопіт», – відповів він ухильно, – весь час прибувають богомольці. «Справи, Клопіт», – з гіркотою мовила Дарина, – «справи твої лишаються з тобою, а я поїду, і хто знає, чи побачимося ще коли». Я ж і так ледве умовила батька приїхати сюди. То це ти вмовила його? жваво спитав Найда. Я, незважаючи на мир, він побоювався їхати сюди. Дарина замовкла, найда мовчав теж. Ти перейшов сюди одразу ж після того, як бачився з владикою в нас на хуторі, заговорила знову Дарина. Так, а ти звідки довідалась про це? Питала в печерах. «Ну як тобі живеться тут? Допомагаю в міру сил своїх отцеві і гумену, їжджу по селах, монастирях, підбадьорю слабких, умовляю тих, що відпали, і довго, ти гадаєш, залишатися тут? До кінця днів моїх!» «Як? То виходить, незважаючи ні на що, ти не скинеш ряси?» – скрикнула Дарина. «На що?» – мовив на це найда. Дарина замовкла і опустила очі. «Тепер кругом мир і спокій, і мої сили не потрібні нікому», – стримано додав Найда. «Отже, ти задовольнився, що Росія заступилася за одновірців у справах церкви і на тому заспокоївся? А приниження пограбованих, убогих, що їх мають за худобу, тебе не обходить?» «А вже ж, панна», – глибоко зіткнув Найда, – «стогони і зойки навколо, та хіба мало є на світі горя, перед котрим треба смиритися?» Дарина спалахнула. «Чому ти говориш зі мною так холодно, так вороже?» – заговорила вона швидко і гаряче. «Чому раніше ти говорив правдиво й сердечно? Адже ти обманюєш мене. Ти не думаєш так, як кажеш. Якщо й гризе твоє серце якесь таємне сердечне горе, то невже не зосталося в тебе жодного правдивого, ласкавого слова до мене?» Найда мовчав. «Але якщо це правда?» – щирим смутком скрикнула Дарина – «Якщо ти так змінився, якщо в тебе серце для всього бросло мохом, то краще б мені було і не зустрічатися з тобою». Голос панни урвався. Вона закрила обличчя руками і припала головою до стіни. «Панна, панна!» – схвильовано промовив Найда, ступивши кілька кроків до неї. «Ти плачеш, Дарина!» – додав він несміливо. Останнє слово Дарина не чула. Так, плачу, заговорила вона уривча й різко, віднімаючи руки від очей і обертаючи до найде обличчя. Наві, як її ще блищали сльози, але очі паланіли гнівно й збуджено. Плачу, але що тобі до того, преподобний отче? Тобі байдуже і до мене, і до нещасної вітчизни. Іди ж, бий поклони і радій спасінню своєї душі. Панно, що ти говориш? «Те, що є, – запально казала Дарина, – не про себе турбуюсь я, вітчизне доля рве мені душу, бо не бачу вже ні єдиної людини, котра б могла ще врятувати її. Ти докоряв батькові за те, що він продав волю землиний хутори, твоя правда була. Але ти, ти продав порятунок нещасної України за порятунок своєї душі. Невже ти можеш вірити в цей мир?» «Чи знаєш ти справжні наміри держав?» «Ні, не знаєш, а я знаю, тому що батько вже не раз прокоплювався словом про це. Досі я думала, що ти ще любиш свою батьківщину, але бачу, помилилася я в тобі, смиренний отче». Останні слова Дарина промовила голосом, сповненим зневаги. неваги. Обличчя найди спалахнула, немов від удару. «Ні, – перебив він Дарину, – ти не помилилась, перед тобою стоїть, Несмирений чернець, а найда, гайдамацький отаман. Найда розправив плечі і гордо підвів голову. Від цього руху він став, здавалося, ще вищий і могутніший. Ти не помилилася в мені? Я зрозумів усе й давно, вже прочитав між рядками королівських декретів і милостивих інтерцесій те, про що ти кажеш мені зараз. І знай, як тільки семь відхилить наші вимоги, як тільки ляхи простягнуть знову руку на нашу віру і наш народ, я скидаю рясу, скликаю під свій стяг козаків-гайдамаків